Ja, vi ska ta och uh, fortsätta här inläsningen av texter och material från uh, internet och uh, här har vi närmast från friatider.se. Alltså friatider.se. Och... Uh, det är 26 september då, 2013 så skriver man så här från New York: Varje år skickar Sverige flera miljarder kronor kontant till FN. Pengar som, som det får göra vad de vill med. På så sätt finansierar de svenska skattebetalarna det FN-anställdas lyxiga livsstil enligt svenska dagbladet Janny Nordberg. Nordberg som varit i kontakt med tjänstemän på UD berättar att Sverige på de senaste tre åren skickat 24 miljarder kronor i gåva från de svenska skattebetalarna till FN och hälften av summan får FN spendera på vilket sätt de vill eftersom Sverige sätter en stolthet i att inte ställa några frågor eller krav skriver Janne Nordberg i sin kolumn. Och så är det en länk till den artikeln då. Men enligt källor hon har talat med så ser FN-byråkraterna och de svenska skattemiljarderna som en julklapp som bland annat går till att ge julbonusar till de redan mycket högt avlönade tjänstemännen. Citat när UD panikskickar miljarderna som blivit över i biståndsbudgeten rakt in i detta FNs svarta hård slut citat. Tre fjärdedelar av många FN-organs budget går redan till höga löner och förmåner. Ett system som Sverige enligt Nordberg hjälper till att upprätthålla genom att agera citat jultomte, slut citat och ge skattemiljarder till förmån för byråkraterna som redan lever extremt privilegierade lyxliv. Citat en tjänsteman på mellannivå har skattefri miljonlön, subventionerat lyxboende för hela familjen, tillgång till de dyraste privatlekarna, gratis privatskolor och ett I Will Leg You University för alla barnen och flyger helst bara i första klass. Slutsitat skriver Jani Nordberg. Och eh, vi har också här eh, några, några 97 kommentarer. Vi har eh, Berit som skriver så här. FN sitter den åldrande. Jan Eliasson, Socialdemokraterna. Så det är inte så ganska konstigt att svenska skattebetalare ska stå även för FNs noter lyxliv. och lyxliv. Vi ska ta och läsa vidare från den artikeln. Kommentarerna här. Det krävs en del stålar för att uppmuntra dem som sålt sina själar. De får inte bli missnöjda för de kan bli whistleblowers, skrev en. Uh, en kommentar är så här. Ingen som funderar på vad FN lever på. Just det, krig och ett fiktivt klimathot. Uh, en annan skriver så här: Våra företrädare är värdelösa och slösar med skattepengarna på ett oacceptabelt sätt. Det måste bli ändring på slöseriet och det måste bli en annan fördelningspolitik. För att bryta strukturen krävs ett helt nytt ledande parti. Uh, ska vi se då. En annan kommentar. Och tänk då på att FN är världens största fackförening för diktaturer i synnerhet muslimska svenska politiker. Betalar ivrigt till detta nu numera bizarra samfund. Samma med EU, Sveriges stor nötbetalare. Och så ska vi vara vägledande gällande klimathotet historiens i särklass största bluff. En annan kommentar är mot att råna pengar i FN är några fribiljetter och extra barnbidrag. Och några meter klänning eh, En annan skriver så här. Skattebetalarna blir blåsta hela tiden. Förutom miljarderna som rullar ut så betalar Sida och UD. FNs verksamhet i Sverige. Glöm inte bort att dessa FN-folk är skattebefriade också på inkomster. Eh, kommentar här Janne. FN påverkas ju allt mycket av OIC. Sist jag kollade så var den organisationen ska vi se här. Nåna kommentar också här. Det är alltså de här pengarna som UD inte kan eller vill redovisa. Och som media har rullat upp tidigare idag. Det känns som ett som att drevet just nu står över väger mellan att jaga Karlsons löneutbetalningar. Anslagen är lite för krångliga för svenskarna att begripa eller angripa slarvet med dessa miljarder. Blir lätt ett angrepp på korrupta tredje världen byråkrater, inte PK, inte PK. Vi får se imorgon vart står den tar vägen. En annan kommentar. Jag har en massa svensk pk-tillhörande ohyror i FN också som får nytta av alla de pengar som svenska staten rånar med regeringens samtryck från Sverige. En annan kommentar. Svenska skattepengar ska vara till vårt samhälle och inte för FNs anställdas lyxliv. Och en annan kommentar. Betyder det att OIC-länderna får direkta bidrag från kulturgivarna i FN? Skulle inte förvåna mig. En annan kommentar, FN är sjukt mycket sjukt. Rötarna sprider sig till grundpelaren och det är på grund av dessa som skickas dit samma i länderna som sitter i svensk riksdag idag. Sjukt är bara förnamnet, ett gäng satanister är precis vad de är skriver Mikael här. Och Mikael utvecklar också längre här. Bra kommentarer allihopa, FN och EU, framtidens diktatur. En tanke som, form, som ofta kommer på mig är följande. Hur mycket vi än klagar på korrumperade så kallade politiker så kommer inget att hända. Men om alla skulle börja gå ihop så skulle det ge resultat exempelvis. Vad tror ni den politiskt korrekta medien skulle göra om vi till exempel låter oss säga 500 000 människor helt plötsligt skulle lyfta luren till regeringen och FN-representanterna och fråga om det är okej okay att skela våra skattpengar Resultatet skulle bli att deras telefonväxlar brakade samman på nolltid och vad gör pressen då? Där är ganska enkelt dessa människor FN, EU, katolska kyrka med flera kommer lyckas med sina lömska planer så länge inte du och jag eh, lika med vi inte riktar spotlighten i ansiktet och gör något radikalt Internet är min mening ett av världens kraftfullaste vapen om det används på rätt sätt skulle det bli väldigt obekvämt för många av dem Eh, om de vill samtidigt passa på att upplysa eh, ska vi se en annan kommentar detta visar bara vilken korrupt organisation FN är inte undra på att Sosse Margit och John Eliasson gärna ställer sig till förfogande för FNs uppdrag eh, ska vi se här eh, precis en annan kommentar precis bort med dem helt och hållet det är som en cancer eh, en annan kommentar Sverige är ett riktland vi har råd. Jag inte ge åldriga svenskar en värdig ålderdom. Det är bara tråkigt med svenska åldringar. Ärligt allt så finns det något tråkigare den svenska åldringar. Ibland undrar man för svenska åldringar så envis lever så länge. Varför dör de svenska åldringarna inte av i snabbare takt så vi slipper alla jobbiga anhöriga som ställer krav. Stör den svenska staten med tärande krav på en värdig ålderdom. Tycker faktiskt alla tråkiga svenska åldringar ska i solaritet fattiga världens solaritet med alla världens orättvisa strukturer ta och dö så fort som möjligt. Helt enkelt sluta att sluta tråkigt tära så mycket på svenska statens budget. Nej, att bekossa FN-anställdas luxuösa livsstil däremot är angeläget spännande grejer. Svenska i allmänhet och svenska tärande tråkiga åldringar i synnerhet bör känna stolthet över att få bekosta FN-tjänstemännens på mellannivåns skattefria miljonlöner. Subventionera deras lyxboende, tillgång till deras dyraste privatlekar, gratis privatskolor och Ivan Legior University för alla barnen. Känna stolthet att dö av i snabbare takt i solidarisk ande över FN-tjänstemännens första klassbiljetter på flyget. Precis som Sveriges regering med vår kära ledare här, statsminister Reinfeldt, äggskallen, Fredrik den Gode, för alla svenska åldringar och deras anhöriga sett en stolthet i att inte ställa några frågor eller krav för Sverige till rikland. Vi har faktiskt råd. Råd att hålla FN-tjänstemännen med lyx. En annan kommentar. Man hör ju jämt stället på att Sverige till rikland, Men nu kan man vara rikt om en skuld på 1,2 biljoner med B. Alltså inte miljoner, inte miljarder utan det är biljoner. Man tar alltså mer lån till att betala lyxes utomstående men skattebetalarna ska stå för notan. låter som ett fall för lyxfällan detta. Eh, bra skrivet, Johan Eriksson skriver den här. Jag mår illa av att läsa om denna genom korrupta organisation som finansieras med skattebetalarnas pengar. Och Erik Johansson skriver... Jag har varit i flera städer i Amerika, bland annat New York, där Det har varit mer än två gånger. FN-huset är förfallet, som se bör. I skön harmoni med sin hyresgästkorruption korruption. I sonegången är FN-skrapande och anmärkningsvärt fotogenuik i likhet med många andra ruiner. Detta jag sett med egna ögon på plats, liksom på bilden här ovanför. Tyvärr går det nya Sverige i vår kära goda ledarens sjumiddagsdövle med stormsteg, den väg som oavvikligen leder till... Det fotogenenska förlovade Sverige kommer inom inte allt för snar framtid att göra sig på foto. Sanna mina ord. Mer kommentarer och en del hamnar här i orätta händer. Flocken av vanstyrare lever bra på våra skattepengar och struntar totalt i oss andra som betalar deras enorma räkningar. Skäms på alla vanstyrare mörkemän med honor. Artikel länk till dagens industri. Och det är mycket kommentarer här. Du har bara alltså rätt. FN är med sina moralkakor, en instans som står över svensk lag. Eh, det står olika artiklar här. Alla ska ha rätt till arbete. Alla har rätt till lika lön för samma arbete. har rätt till betalt semester, tillräckligt med pengar, till mat och kläder, bostad och till sjukvård. Uh, man ska inte glömma Agenda 21 skriver den som skapas av FN. Allt för att ta ifrån oss vår frihet och privata ägande. Uh, Lurken skriver så här. Korruption överallt. Fy fan säger jag bara. Finns det någon institution någonstans som är ärlig och så betalar vi över 50% skatt i Sverige. I många år av ens liv blir man rånad på en under arbetsliv? Om man översätter skatt i tid och så är det väl en massa siffror här så att det blir lite häftigt för mig att läsa. Ytterligare en här. Uh, Sverige sätter en stolthet i att inte ställa några krav eller frågor. Hur dum är den svenska regeringen egentligen? Det ordet stolthet borde egentligen bytas ut mot dumhet. Ja, man bara 12 miljarder i gåva utan att ens fråga vad pengarna ska användas till då är det dags att dessa ska får en annan post istället en post som inte innefattar hantering av pengar istället för att ge bort sådana ofantliga summor till redan stormrika personer borde de istället satsa mer på Sveriges välfärd och egna invånare som har det riktigt dåligt ge bort 24 miljarder de senaste tre åren tacka för annat hela FNC i Sverige som deras jultomte så var ännu mer svordomar här tomtar Kriminell är väl rätta ordet här, skriver en annan kommentar. Hela svordom, alliansen, borde späras in för gott. Våra gamla behandlas som skit, men att kasta bort miljarder är tydligen något som är stolta över. Herregud, jag hittar inga ord för denna sinnessjuka frederhög. Hjälp någon. Mer kommentarer. Sannolikt att Sverige är land i världen som högst av alla hyllar FN. Det brukar inte vara någon hejd på de översvallande omdömerna om vad som återkomst där. En organisation som till stor del är i händerna på skurkstater. Det sitter till och med i kommittén för mänskliga rättigheter. Helt otroligt. När för en del år sedan föreslog en dansk politiker för fullaste allvar att lägga ner hela FNs rubbet Startar med en helt ny organisation. En annan kommentar. Det var den första gången som Jenny Nordberg har skrivit något vettigt. Och. Eh, mer kommentarer här. FN styrs av internationella bankeliten vars agenda är världshäravälden. En stor grupp av denna elit utgörs av det utvalda folket. Svenska folket skänker bort svenska folkets skattpengar till denna elitistiska organisation i förhållande förhoppningen att få god vilja sitta med vid köttgrytorna. Det kan sammanfattas med mutor, korruption, bedrägeri och stöld. En annan kommentar. FN är heligt för svenska politiker. Den naiva och inställningen som svenska politiker har kostar pengar. Man har inte förstått ansvaret man har för dem som har betalt världens högsta skatter och byggt upp landet. För någon svensk en högre tjänst inom FN är politikerna saliga. Dag Hammarskjö trodde i sin naivitet, nativitet, naivitet att enbart hans titel skulle ge honom auktoritet vilket de afrikanska ledarna skett fullkomligt i. Tänk att ett land som Iran sitter i kommittén för mänskliga rättigheter. En annan kommentar. Kommittén för mänskliga rättigheter har kritiserat Israel. Och den som gör det blir utsatt för Israels lögnpropaganda. Jag ska ta några mer kommentarer här. Det var ganska många. Det var nästan hundra stycken faktiskt där från friatider.se. Svenska skattemiljarder finansierar FN-byråkraternas lyxliv. 97 kommentarer var det faktiskt här. Och ja, kommittén för mänskliga rättigheter har kritiserat Israel och den som gör det blir utsatt för Israels lögnpropaganda. Uh, kan du ha fått din uppgift om att Iran sitter i kommittén från sionisterna? i kommittén sitter inte länder utan 18 oberoende experter en av dem är från Israel men ingen från Iran och uh, FN har för svenska politiker inte bara för politiker när jag gick i grundskolan för cirka 20 år sedan så firade vi var varje år i FN-dagen och FN sågs av lärarna nästan som en gud. Allt FN gjorde var positivt och ingen torg förde någonsin kritik mot FN. Aktiviteterna på FN-dagen innehöll också med att vi sitter i en ring och sjunger sånger om fred på jorden liknande. Och här är folk som kräver att vi ska lämna både EU och FN. Uh, och det var en artikel från Fria Tider punkt. Ja, då är vi igång igen här och vi ska upp här och se på avpixlat.info Nu är vi alltså inne på avpixlat.info Datorn är belastad här med en massa olika saker här Den gör om mp3 för att kunna skicka upp till Youtube och så vidare Så att det är en massa processer som pågår här belastar processorn och liknande här Jag tror säkert att den är ganska så avpixlat.info ja. är vi inne på i alla fall och vi ska ta och välja ut uh, någonting här faktiskt uh. det sovande folket faktiskt här uh, den insändare till den här nättidningen för det är ju inte någon papperstidning utan det är ju det finns ju bara enbart på internet här också. Kopplat in en helt ny mikrofon också som för närvarande är inkopplad på B-datorn. Då går du koppla om till C-datorn också. Den kommer från ett kassetteck. President John F. Kennedy sa det, som är det här. Det svårande folket, fråga inte vad ditt land kan göra för dig utan fråga istället vad du kan göra för ditt land är antisocialistisk liksom att det stora kan ske i det lilla ingen kommer att göra jobbet åt oss utan vi måste själva se vad vi kan göra för vårt land den insandar här den socialistiska doktrinen säger att vi ska gapa och svälja göra som vi blir tillsagda den statliga propagandaapparaten fostrar oss att blyda det måste vara ett lyckorike alltså som makthavare styra och ställa över det sovande folket Merparten sväljer medias lögner och gillar när staten bestämmer. Här vet folk är att socialister eller indoktrinerade socialister. Kanske en blandning. Och nog har socialstaten gjort oss bekväma. Det är alltid någon annan som grejer biffen. Läste att Sverige de senaste tre åren skickat åtta miljarder. Miljoner. Ehh. Alltså åtta miljarder åtta tusen miljoner per år. FNs svarta hål och korruption utan egentlig demokratisk kontroll Sverige ser det som en ära i att inte lägga sig i hur pengarna används FN går i skurkstaters ledband Nigeria gillas av finansminister äggskallen Reinfeldt skickade 110 miljoner till rebellen, rebellerna i Syrien Ridå så här kan politiker hålla på utan att någon reagerar den felande länken är att politiker och massmedia är i maskopi. Man spelar under täcket för man vet att ingen kommer att reagera. Och den som reagerar kommer ändå inte att få något gehör. Men media och staten kontrollerar allt. Man blir också allt mer beroende av varandra för sin överlevnad. Pressstöd, tysthetslöften, kle på ryggen, mentalitet och så vidare. Så ser en brajat till diktaturen ut. Någon mot förmodan reagerar återstår ökenvandringen. Vi bygger åja oss över förhållanden som rådde i öst. Men har vi det liksom så mycket bättre i Nordens DDR. Ta det senaste mediedrevet mot polisen. Media har en viktig roll som bevakare. men kastar ut barnet med badvattnet. I DDR kontrollerar polisen Stasi allt. Så syftet från media kan anses som gott. Men utförandet är under all kritik. Polisen kastreras med obefintlig research och skandaljournalistik. Samtidigt som Nicky och våra politiker sviker demokratin. Vägen till helvete är kantade och goda intentioner. Den sista sovjetstaten var inte Norge. Mycket av medias tillkortakommanden beror på lathet och bortskämdhet. De stekta svarvarnas... Och utvaldhetens syndrom. Man anser sig ha tre över den vanliga dum-svensken. som är järntvättad också kan vi tillägga. Eh, Vägrar mediaspekulationer spekulationer när de inte sköter sitt uppdrag? Media är en central del av demokratin. Så genom att stötta dem ekonomiskt så bidrar vi paradoxalt nog indirekt till demokratins sönderfall. Med media, medias nuvarande agerande. Vi måste tvinga fram en kvalitetsjournalistik som inte bygger på politiska doktriner utan ägnar sig åt sitt uppdrag att undersöka samhället och dess institutioner. Det saknas sanningsegar inom kåren. Gudmundsson blänker till ibland men snabbt är han inne i PK-buren. Gissa att han blir tukta till förbannelse. Skulle en halv miljon sluta konsumera miserabel kvällstidningsjournalistik så vore det kört för media. Folket bidrar därmed indirekt i sin egen oupplysthet och att lurendrejeriet kan fortsätta. Media är en skandal. Journalist börjar allt bli mer bli, bli synonymt med lurendrejeri och dålig research. Kåren borde stå svensken uppe i halsen. PS, den lokala handlaren, bjöd på fika i samband med köp av en kvällstidning. Ett tecken så gott som något på att svensken börjar få nog. De måste muta med en, kaffe, med en kaffekopp eh, för att de ska köpa eh, den eh, här tidningen. Ja, det är en recording igen. Här sitter ganska nära mikrofonen. Jag kan köpa Kronweb-läsen här. Apixlat.info. Eh, ja. ska jag se. Det finns olika rubriker här. Jag se. Vi ska välja ut någonting här. Det är alltså äh, ja, pixlat.info och där var ju då Det då, ja. Det folket publicerat den 30 september 2013 samma datum som inspelningen utav det här. Ibland så läser jag in vissa texter och ja, notiser och artiklar, insändare och liknande som finns på internet. Så att Apixat.info uh, uh, Är det här alltså Och här har vi uh Ja Finns det filmer att se också Politiker vill ha polisutbildningen Till segretörns högskola Ja Den har ju tidigare legat i Sona va ja, helt enkelt taxiförare rånar kunden plus flera personrån. Ja, lite ovanligt att en taxiförare rånar kunden. Det brukar vara liksom lite tvärtom kan man säga. Det brukar vara lite tvärtom att man rånar taxiförare på sina pengar. Och i England så har vi någonting som heter, som har funnits i jag tror det var 20 år faktiskt UKIP United Kingdoms Independent Party Oberoende partiet som vi nog kanske kommer att uh, läsa upp här vi ska se Ja uh, Det är väl också en uh, liten kortare film från Youtube Och jag tyckte jag läsa den här där den både röker och dricker massa, massa alkohol om jag såg rätt jag inte riktigt om vi kan ta spela upp den här filmen vi får höra hur det låter här, vänta next year to win parliamentary seats for the 2015 general elect yeah it disappeared everything that I tried to get back this here is the camera I am not going to take anything for granted, but I think we might do quite well next year. In fact, my ambition and my conviction is that we can come first across the United Kingdom in those European elections and cause an earthquake in British politics. Farage criticised other parties for trying to close down the debate on immigration and for suggesting anyone who discusses it is bad and racist. We've certainly changed the debate on immigration. Uh, this is a debate that I think is vital. It is the single most important, biggest question that is currently urgently facing our country. And it affects everything. It affects the National Health Service. It affects our broader economy. It affects primary school places, public services, and yet the establishment have done everything they can. To close down debate on this issue. He speaks common sense policies. I mean all he said this morning was common sense, and it's what a lot of people would say if they weren't afraid to because they're called racist and other other homophobias and all the rest of it. And uh, you know he just speaks he just says what people are believing at the moment. I have been to the last, I think, eight UKIP conferences over the years. I've been with UKIP for ten years now. Um There's so much buzz today. Everyone knows that we are going to be the biggest party after the European elections. In fact, I think that there may not be any P... Uh, after May, the twenty nd Ja. Ja, vi ska ta och göra så här. Vi ska ta och lyssna lite grann på en intervju som Lade tillsammans med Konrad gjorde med Tobbe's Media Blogg. Det var ju så att eh, Tobbe tyvärr inte kunde medverka här förra lördagen via Skype. Han var tyvärr upptagen. Jag hoppas att han kan medverka vid andra tillfällen. Jag har kontakt med honom via Facebook. Och vi ska ta och lyssna lite grann på hur intervjun är, blev på hos Radio Länsman på 34 minuter och 48 sekunder. Han medverkade där tidigare här om det var i augusti månad. Och jag hoppas att Tobbes Medieblogg kan medverka också i vårt program längre fram. Så här kommer nu 34 minuter och 48 sekunder med Tobbes Medieblogg som var gäst hos Radio Länsman. Som man kan lyssna på via exponerat.info. Det är någon som inte riktigt känner till dig känner du få berätta lite kort om dig själv och ditt engagemang och sådär Ja, eh, själva bloggen som du nämnde är ju relativt ny men eh, jag har egentligen varit intresserad av eh, samhällsfrågor och svensk politik sedan 90-talet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 Mm. Och det kallar ju SD själva För de vilsna åren mm -hmm. Just för att man gick lite Vilse då ideologiskt Och vad ska vi säga, symboliskt Ja och sen är det väl, vi har ju pratat om det Innan i programmet, men jag menar Om man är, om man säger att man, Om man är en slags superrasist Och är jättehemskt och är en sån som tidningarna Skriver om, då dras man ju till Sverigedemokraterna Såklart, för att vad ska man dras till annars alltså, Vänstern är inte något alternativ direkt Så det är väl inte så konstigt Att, att att det är vissa knäppjökar med i partiet om man säger så. Men det tycker man att tidningarna borde lära sig att vad en, en representant eller vad en medlem i partiet säger spelar ju givetvis absolut ingen roll. Det vet de naturligtvis, men de, de bedriver ju en kampanj, de har ju en agenda. Mm. Men du, eh, bloggen hur, hur gammal är den? Vad, vad brukar du skriva om? Eh, jo, jag startade ju den faktiskt på lite försök, oktober 2010. Mm -hmm. eh, då, då satte jag igång lite på försök och skrev ett antal artiklar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 Eh, de dagar jag är lite extra aktiv och kanske får eh, pushning från exempelvis avpixlat så kan jag komma upp i en bit över 1000 individuella läsare. Ja, eh, vilket då motsvarar tre eh, eh, tusen kanske. Mm. Ja, du har lite samarbete med vad har avpixlat och även fria tider va? Ja, så här är det. Jag eh, skriver kröniker och artiklar för Dispatch International. Mm. Eh, jag skriver ibland inlägg som äh, Fria Tider lyfter upp på sin äh, ledarsida. Mm, mm, och det som avpixlat lyfter från mig äh, som jag delar med dem, det är framförallt äh, översatta filmklipp. Mycket från National, mycket Fert bilder. Just det ja, det, ja. Och det är du som översätter det då? Eller? Ja, jag översätter och textar mm. i, intervjuer och debatter med äh, framförallt då, äh, i Holland, Belgien och äh, Frankrike. Mm. Där jag äh, kan språken. Det är mest därför som det har blivit ett fokus.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 Har de till exempel bönöutrop i Holland? Det var en bra fråga. På min tid kan jag inte påstå att jag hörde något. Men jag skulle mm. tro att de faktiskt har det. Mm. Eh, det finns ju minareter i alla fall så jag skulle faktiskt tro det. Eh. Mm, mm, mm. Jag, för mig, jag läst, har jag läst i typ Aftonbladet att Gert Willes vill förbjuda Koranen. vet du något om det? Ja, det är ett utspel han har gjort. Jag tror att han lite har backat där. Men hans poäng var, det var ju angående Mein Kampf egentligen. För Minecraft. förbjuden. Mm. Då, jag, då skulle man även förbjuda Koranen För att de var, ja, det var samma sak ja. Han. Ja. Så att det, han försökte nog mer Göra en dramatisk poäng Jag tror inte mm. han har sett upp det särskilt mycket Nej, så alltså, högg media på det Såklart mm. eh, Jo men då, det blir ju nästa fråga Väldigt intressant, som är lite mer internationell då, än vi andra här kanske Hur, <laughs> hur ser du på Sverige idag? Hur, hur ligger vi till? Ja, alltså det är på väg åt fel håll eh, Det kan man ju lugnt säga mm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 verkade som vad som helst inklusive tapp, släppa makten om man säger så. För att ja, starta. till och med jag blev förvånad under Hans Almedals uh, tal när han sa just det att uh, ja, han var, förberedde sig i princip på ett rögrunt maktövertagande mm. vilket är lite märkligt. Alltså, det, det skulle vara bra för Sverige om SD och M samarbetade istället exempelvis. Mm. Ja, vilket är inte är helt uh, orimligt. Jag, menar, det är väl, jag, jag tror ju att många, många röstade ju på Moderaterna 2010 för att de uppfattar att det skulle bli hårdare tag mot till exempel kriminalitet och hårdare krav på invandrare. Men mm. de moderatväljarna lär känna sig otroligt sykna nu för att det har gått åt helt andra hållet. Ja, jag är lite förvånad över att Moderaterna överhuvudtaget behåller något stöd för att, hur mm. vet man vad man får? Jag har ingen aning om alls vad Reinfeldt egentligen vill, inte Nej. framförallt när det gäller invandringspolitiken så är det ju verkligen Ja, men, men, jag, jag, jag, jag känner att det här, det här är lite som en, sån, en konstig feberdröm där vår statsminister har han har bara en sak på agendan känns det som och det är att fortsätta och behålla en otroligt hög invandring och Det känns jag inte ens makten den räknas längre Nej. känns det som det är mycket märkligt och Det här kan ju bli lite nästan konspiratoriskt så här. vad är det han vad är det han har hört vem, vem har han pratat med vad, vad är det som händer För hur kan det vara så viktigt hur kan det vara så viktigt jag, jag kan inte förstå det Nej, det finns ju ett par konspirationsteorier Jag har mm. personligen svårt för konspirationsteorier Men de huvudsakliga går ut på att Vänstern vill ha hög invandring För att säkerställa valbotskap Som mm. lever i utanförskap och benbidrag. bidrag Och då kommer rusta vänster Medan högen vill ha det för att ja, Krossa lönerna och arbetarna så att säga. Ja men ja, med det har jag också hört Men, men jag menar, till och med om vi säger att det är hans agenda Så ju, alltså en sån helt skällös människa för man kan ju hoppas att Reinfeldt vet ungefär vad som pågår i Sverige och att jag menar, hur många våldtäkter har inte han på sitt samvete hur många förstörda liv har inte han på sitt samvete hur många liksom, pensionärer som är bortglömda har inte han på sitt samvete hur kan man vara så, alltså det är ju riktigt ondska, som jag brukar säga. Sen har man ju märkt, eller om man tänker efter dem i Vänsterpartiet, de att svenska arbetare verkar ju uppenbarligen inte spela någon roll men om det allra viktigaste för dem det är att importera mm. den så kallade nya arbetsklassen, och hur bra den nu är det kan ju ifrågasättas, men mm. ja, de kunde inte bara ha fortsatt då som förut och arbeta för svenska arbetare. Varför går det igenom det här besväret och ska importera massa människor för att få mer röster istället för att bara fortsätta som förut och helt enkelt jobba för ja, ja, svenska och jag men, arbete. Och jag men Om man pratar om, om det som liksom billiga arbetskraft han ha, då kan man ju undra varför han tränger liksom analfabetiska somaliska kvinnor, för det måste ju till och med han förstå att de kommer ju antagligen aldrig någonsin jobba. De kommer ju föda massa barn och kosta otroligt mycket pengar för svenska samhället. Man kan ju förstå om det vore kanske en otroligt stor invandring från Polen eller någonting där folk ändå kan jobba. Det har ju inte varit bra det heller, men det ju till och med det hade jag ju föredraget. Framför de här som, jag, som aldrig kommer kunna bidra med någonting till samhället. Men då kommer jag att tänka på en annan intressant aspekt som också är obegriplig blir det här att vänstern då, framförallt Miljöpartiet, som så såvitt jag förstår faktiskt vill ha en stark välfärdsstat och höga skatter och så vidare. Mm. Och samtidigt står för fri invandring. Alltså, alla har lite lite vet att man kan inte kombinera fri invandring med ett välfärdssamhälle. Antingen Ska man ha fri invandring så måste man även ha Släppa alla välfärdssystem mm. Och att folk måste arbeta för sin överlevnad Ja och det är ju en sån jag menar, Det är ju en sån enkel matematik Så det är, helt, det, det är faktiskt helt Man hör mycket dumt från politiker Men när de pratar om detta Fattar de inte själva Eller är det jag som inte fattar Är det jag som inte förstår hur ett välfärdssamhälle fungerar Eller står de helt enkelt bara och ljuger Där de tvistar de lärde ja. Det är en gåta även för mig man kan ju hoppas att man någon vacker dag får träffa någon riktigt packad liksom, miljöpartist och så kan man fråga honom berätta nu hur det är egentligen så att han kan förklara för en för att det här är för mig helt ovärståeligt och jag kan någonstans förstå att liksom är för en ökad invandring för att de förstår inte riktigt de tror det funkar bra och de sväljer det här att vi pengar på det men, men de som sitter lite bakom spakarna de borde ju verkligen veta. Och det är klart som du säger man blir väldigt konspiratorisk för det är mycket som är så konstigt att Ja, man förstår nästan inte hur det skulle kunna gå ihop på annat sätt än att det finns en väldigt konstig och dold agenda här. Sen förstår man inte hur egentligen Miljöpartiet fortfarande kan hålla sig kvar. Man tycker att Miljöpartiet borde stå på kanten precis som Center och KD för att folk mm. borde ju inse att, vad är det egentligen som är positivt med Miljöpartiet? Folk det borde är... vara medvetna vid det här laget om att det enda som spelar en roll för dem det är invandring. Och, när, och, och Miljöpartiet är egentligen inte Miljöpartiet längre än till namnet Och Precis. kanske att de pratar om att vi ska betala 7 miljoner per liter i princip mm. i bensin Och vem tycker egentligen det är bra? Vem kan... vinner egentligen på det? Den döende landsbygden som ni mm. i princip är ingen kvar av alls nu Kommer ju försvinna helt och sen kommer det bli fruktansvärt jobbigt även i städerna. Ja, allt att, kommer jag bli jag förstår inte. Hyrare. Ja, precis. Att, ja, man kan inte göra så där. För man måste komma på någon ordentlig lösning. Mm. Vad för bränsle man ska använda istället för att ta utlöst betalt. Det funkar inte. så att det är, jag hoppas att till nästa Eller nästnästa senast val Att de, även de står på kanten Men jag, jag, jag pratar med Jag vet inte om du vet det, Tobbe Jag är ganska jag är gammal vänstermupp jag, ja, jag har ju varit en av de här vi pratar om ganska länge Så även i min bekantskapskrets Finns det ju väldigt många som har röstat på Miljöpartiet Och nästan uteslutande När jag frågar dem varför De vet ju inte vad jag tycker egentligen Men nästan alla säger samma sak Ja men jag, jag gillar det här med miljö Jag tycker det är bra det, det är liksom namnet de har. Miljöpartiet. Folk orkar inte sätta sig in i för mycket men de hade lika mycket rösta på Snällpartiet eller Vad goda partiet eller för att guldpartiet. De hinner inte sätta sig in i detta. Ja, men Det är de båda är riktigt illa för jag kan väl anta att de du pratar om de är inte 50-60 år gamla antar jag. Nej, nej det är ju vanliga. Ja, och då är det läskigt att se då att även de yngre går vidare i samma spår mm. som de som är inte är politiskt intresserade så att säga, de som är äldre, 40-50-talisterna som hela tiden går med det här tänket ja men socialdemokraterna, de är arbetarpartiet, punkt, mm. slut de förstår man ju på något sätt att okej, okay, de har gått så i alla år och tänkt så men de unga borde veta bättre. Men de unga är också väldigt, eh, jag själv är själv väldigt skeptisk till det där, hela miljörörelsen och att jag tror inte det finns det miljö, miljöhotet som man, man försöker måla upp, men man kan väl ändå förstå att en, en, en, en person som uppfattar sig själv som, som god på något sätt och är mitt i livet, han bryr sig jättemycket om någon gammal isbjörn kanske eller sådär, och då röstar man på Miljöpartiet. Men om man frågar dem, vad är, vad är det som är så bra med miljön eller vad är det Miljöpartiet ska göra för miljön så är det mycket, mycket få som har en aning. för Jag brukar ju, jag brukar ju säga att jag tycker inte Miljöpartiet är bra för miljön av massa olika anledningar. De har ju alldeles för konstiga, ja, som till exempel att höja bensinskatten jättemycket och att de är så mycket mot kärnkraft och sådär. Det är ju dåliga saker för miljön. Inte bra saker. Och nästan värsta så att, egentligen. Ja, ja eh, bara säga Nästan Så man kan tycka att de borde inte få kalla sig miljöparti. Man borde nästan ha någon slags regel där. att Om du heter Miljöpartiet så ska du föra en, en riktig miljöpolitik som är vettig. Inte en sån här populistisk, väldigt lättförståelig då, men dålig politik. Sen det värsta egentligen med ställning är att de får mer genomslag än vad egentligen deras vad ska jag säga, rustandel... Eh motsvarar. Mm. Mm. Varje block varje konstellation i riksdagen blir på något sätt eh, Miljöpartiets islan mm. eh, nu, nu har vi en minoritetsregering med alliansen. Mm. Eh, de gör upp med Miljöpartiet för att utesluta Sverigedemokraterna Socialdemokraterna kommer inte kunna eh, eh, bilda regering utan Miljöpartiets stöd och då kommer Miljöpartiet givetvis eh, ställa krav på generös invandring mm. eh, Så att, jag tror inte det kommer vända där. Det är möjligt att exempelvis eh, sossarna eller moraterna skulle vilja sätta igång en mer realistisk invandringspolitik men eh, jag tror det kan bli svårt i och med att eh, exempelvis Miljöpartiet är så mäktiga Ja man kan ju undra vad miljö har med invandring att göra faktiskt, ja, det är en helt orimlig ja, koppling egentligen, någon som har någon teori om vi, om vi är riktigt långsökta uh, ja men typ, det var inte någon som pratade om klimatflyktingar, det måste ju varit någon Miljöpartist för ganska länge sedan att när polarisen då smälter så kommer ju massa ställen översvämmas och då skulle vi i landet då givetvis ta vårt ansvar och man kunde räkna med, ja, med typ 10 miljoner miljöflyktingar då, som vi <hör> i västvärlden skulle ta emot de öppna armar, För att vi är så onda. Ja, men det är ju väl så att allt är vårt fel, precis som att ja. andra världskriget och allt vad det nu är. Det, det allt är alltid vita människors fel. Ja, och nu, nu, nu, så, nu är, man, är det ja, men, ja, och det också. Och nu är det ju självklart när det har med klimatet att göra. Ja, men då är vi skurkarna såklart. För att vi är de som har utvecklat saker och så släppt ut skit i skorstenarna. Och då är vi onskan till allt. Och då ska vi ta emot ja. hela världen. Så, ja. mm. Men du är Ja, om vi ska gå vidare med frågorna då, Kondad. Ja, uh, skönt att vi kom, kom in på lite annat. Det tyckte jag var roligt. Uh, det var egentligen inte så mycket kvar här, Tobbe. Det var väl mera, uh, som jag personligen är väldigt intresserad av, jag som håller med anonym, uh, fortfarande feg. Uh, nu, nu kom ju du ut som sd ganska, för ganska länge sedan, antar jag. Var du öppen med det direkt, eller...? Äh, jag har väl alltid varit äh, ganska uppen med åsikter, ja. Mm -hmm. ja. Och har, har du märkt har du blivit något konstigt Eller liksom fått en massa rasistanklagelser Eller har det blivit <coughs> råkat ut för något otäckt eh, Nej, ibland så har det uppstått diskussioner eh, Någon eh, perifer vän har försvunnit längs vägen Men eh, ja, alla som jag idag har kontakt med och känner De vet var jag står och är inte särskilt chockade över det och Så ska det ju vara jag själv har inga problem att umgås med vänstermänniskor eller ens miljöpartister. Nej, äh, nej, nej. nej. Mm. Ja, men det är ju det som är svårt att skilja på. Vad man är vad man politisk och, och vad man är som person bör ju vara vitt oskilda saker. Och det gäller ju för alla utom för just då För att, är man Sverigedemokrat så är man ju, ja, som ni vet, ett bebisar och, och sparkar er gamlingar för att det är roligt och sådär. Men förstås. jag skulle återigen bli uppmana alla att faktiskt ta lite större plats och vara mindre anonyma för att det kanske är lätt att få för sig det att man bara möter negativa reaktioner eller sådär, men så är det faktiskt inte riktigt utan den du minst anar kommer kanske hålla med dig och ja, <laughs> det finns mycket positivt med att komma ut också. Ja, jag var ju med om en smått otrolig grej. jag kan ta det lite kort jag har jag levit ett litet dubbelliv så jag var och, och träffade några vänner och det var bland annat en kille från, han var adopterad men han var från Chile från början. Jättetrevlig kille pratade om lite allt möjligt, pratade inte om politik och sen Framåt sena kvällen så var det bara han och jag som satt kvar och pratade Och då säger han liksom på tal om ingenting Att ja nej det var väldigt, väldigt skönt att komma till Sverige sa han. För att han blev ju be behandlad med ganska hårda utbor. Det var ju direkt att lära sig svenska och liksom, bli svensk mm. Det tog inte lång tid Och han var väldigt tacksam över detta berättade han Och han sa visst det var inte så kul att bli kallad svartskalle Men jag menar det försvann ju ganska fort För att vi är ju inte rasister i Sverige Det är ju bara dumheter Utan I Sverige bryr man sig framförallt om hur folk beter sig Givetvis. Och så berättar han då att med efter en liten konstpaus att ja, därför kände han sig tvingad att rösta på SD för att han upplevde att det är Sverige som tog emot honom då för kanske 30 år sedan det finns nästan inte kvar. Och då ville jag verkligen bara, ja, jag också men jag vågade inte riktigt tyvärr. <hör> Och han sa ju själv att hans, hans, hans flickvän kallade honom för rasist hela tiden. För att skulle rösta på SD. Och han hade ju väldigt mycket bekymmer med det. Men precis som du säger, det är man minst anar det. Men så är det ju alltså. Det är inte så att alla medlemmar i SD är pursvenskar utan nej, det är ett stort nej. stöd från adopterade, från eh, tidigare generationer av invandrare och så, som också ja. har faktiskt är oroade över vart det här landet är på väg. Ja, men de har väl ungefär lika många om man säger, invandrarmedlemmar som det finns, alltså procentuellt, som det finns i Sverige. Jag får mig ha läst någonstans att det är ja, runt 20 procent. Och det är ju ja, en väldigt vettig Ja, och sen det sista då, Tobbe. Du berättade att du skrev lite i Dispatch International. Ja, just det. Får jag gärna berätta lite om hur du kom i kontakt med, med, med dem och så vidare. Eh, jo, det var så att eh, Ingrid Karlqvist, som då är den svenska chefredaktören, hade tagit del eh, av en del av mina skriverier på min blogg då. Mm. Och eh, kontaktade mig Och hon tyckte det var bra det jag skrev där Och att jag formulerade mig väl och så vidare Och frågade helt enkelt om jag inte kunde skriva för dem mm. Mm. Så då började jag skriva eh, Krönikor veckovis mm. eh, Lite spalt eh, Sen nu under hösten Så har jag även skrivit längre artiklar eh, mm. om, eh, Framförallt i Europa då. Ja, just det, Och det just kommer så. jag fortsätta göra jag kommer, eh, Tyvärr så är ju pappersupplagan nere för tillfället Men eh, den finns ju på webben Mm. Så att, ja, jag skulle vilja uppmana alla lyssnare att gärna teckna en prenumeration där Absolut. Så får vi hoppas att även pappersutlagan kommer igång så småningom mm. Faktum är att de behöver bara ett par hundra prenumeranter till Så är de även berättigade till pressstöd mm. Ja just det, precis, och det är ju en jättestor grej Mm. Men om man ställer frågan då också vad, vad tror du att Dispatch International Står om tio år? Nej jag hoppas ju att det växer Jag vet ju att uh, Ingrid Carlqvist Har uh, ganska stora ambitioner mm. uh, Att lansera Dels att den ska komma ut som pappersupplagare Men även att den ska spridas I fler länder uh, Så att uh, jag, jag vet ju att hon är energisk Och uh, har stora ambitioner som sagt Så jag hoppas att det står in mm. uh, många har funderat uh, på det här om det inte var fel tid, ser en papperstidning att papperstidningar är på väg att du ut och så vidare mm. men uh, jag vet inte, Ingrid har ju uh, rejäl erfarenhet av mediebranschen, uh, hon är ju journalist och har varit chefredaktör tidigare ja, så att uh, nej, jag tror att hon vet vad hon gör så att jag uh, ser mig tillförsikt på framtiden mm och ja, det vet väl alla lyssnar Men Ingrid Kolkist är ju en av mina personliga hjältar Jag tycker hon är otroligt modig liksom. Och hon har verkligen Hon är av de, hon var ju mycket inblandad i till exempel Att pappor blev, de, åkte, de blev av med vårdaren för sina barn i, I skilsmäss och twister och sånt här Och har ju länge verkligen varit en motvalls Och liksom gjort det som journalister ska göra Det vill säga gräva fram den riktiga Kanske obekväma sanningen står hon är ju helt rätt person på rätt plats. Ja, så länge hon, hon inte bråkar ut för någonting. Du vet ju vad som hände med Lars där, han håller på att bli skjuten. Ja, uh, precis. Men annars tror jag att, som man brukar säga, man är krattad. För att uh, hon, hon kommer ju inte ge sig, det, det är jag ganska säker på. Men det är ju sant som du säger egentligen, hon är ju en av Sveriges enda riktiga journalister. Så att mm. det var ett videoklipp där jag såg med henne och det hon sa att under den tiden som hon var... Uh, så att säga Bland de vanliga journalisterna Så sa de att man skulle åt ett håll Då var man tvungen att först titta åt det andra hållet Vad som var där mm. Och det är ju så en journalist borde vara Man måste ju se alla sidor mm. Man kan ju inte bara innan bestämma sig för att så här ska det vara Man måste ju se allt Ja men det har vi också pratat om Att, att dagens journalister, i alla fall i Sverige verkar, verkar bara vilja bry sig om att på något sätt påverka verkligheten Och påverka vad man ska tycka Istället för att beskriva den faktiska verkligheten Och låta läsaren själv bedöma för det är ju inte, jag läser ju inte mycket dagstidningar men om man väl öppnar något någonstans det är ju så, det är alltså verkligen pravda som jag kan tänka mig att pravda var så fullströsslat med känslor och, och missbruk av liksom, olika epitet på människor och, och det är hatbloggar och det är rasist och ja, ni vet ju hur det brukar låta Ja, sedan är det ju så fantastiskt likriktat också alla de här kampanjerna ser likadana ut i Expressen, Aftonbladet Svenska Dagarna, Dagens Nyheter därför jag från början sitter av frustrationen Ja, det jag såg i full media som aldrig bemöttes. Mm. Så startade jag min lilla blogg för att just kunna bemöta allt som stod där. Mm. Och jag kan ju säga själv som, som gammal, gammal vänstermupp att när man är på den sidan så man tänker inte alls på detta. Jag vet inte om det har blivit värre nu, det kanske har blivit värre de sista åren. Men jag tänkte aldrig på att det verkade likriktat eller att det var mycket konstiga ord eller att det kändes att mm. vad man skulle tycka redan var bestämt. För jag tyckte ju så då mm. Och det är lite läppigt för det innebär att jag har några personer som är nära mig faktiskt, de börjar också sakta vakna upp nu när man pekar lite på, men kolla vad som står här och kolla hur de beskriver det. Men, men det här att folk själva ska liksom vakna upp någon dag och få nog, det tror jag inte kommer att hända, för det är inte så vi människor funkar riktigt. Vi, är ju, vi har bestämt oss vad som är rätt och om tidningen skriver precis det så, så köper man ju det liksom. mm, Men nu finns det ju som tur var genom tekniken mycket alternativ ja. media och avpixlat exempelvis har fått otroligt mycket reklam i fullmedia. Ja. Så jag tror att de flesta svenskar åtminstone varit där inne och kika. Och säkerligen har det även en hel del blivit omvända faktiskt. Mm. Jo, det tror jag. För jag, jag tänker mig att de många som går in på Audifixas första gången förväntar sig liksom ha kors och bilder på hjälttorterade barn <går> för att det är roligt. Men, men det, bruk, det brukar jag faktiskt säga när folk kritiserar Audifixas så säger jag det. Men det är ju alltid nästan att det till den riktiga nyheten de hittar ju inte på mm. saker. Det kan vara att de skriver ut riktiga namn då och sen har givetvis avpixlat också sin agenda. Men det har ju jo, jo. alla bloggar och det, det får man ju ha. Liksom. Men precis som du säger, jag tror inte Jag fattar hur mycket de gör bort sig. För att det här är på nätet, om de skriver avpixlat så vet folk genast adressen Det är inget svårt att ta reda på det Nej, nej mm. Men apropå Men... Aftonbladet då, om vi kanske ska gå vidare till det första ämnet Det var ju någonting som gjorde mig fruktansvärt irriterad Och jag tror absolut inte att jag är ensam om det Jag vet att du också reagerar på det här konrad Och jag är ju övertygad om att typ alla av er som lyssnar också reagerar på det. Jag döpte det till Ge er Aftonbladet och det gäller Åkesson. Jimmy Åkesson då alltså. Och det är ju den här nyheten om att eh, han har ju, Jimmy Åkesson släppte ju en bok och han kunde inte uttala den latinska titeln. Mm. Då säger han, jag kan inte latin på den nivån. Och då, jag såg, jag vet inte om någon lade till det här efteråt eller om jag bara jag läste det lite snabbt om jag inte såg det. Men... Det gjorde mig ännu mer frustrerad när jag såg Där det stod Lyssna Jimmy, så ska det låta Och så var det, kunde man gå till Google Translate Och lyssna på uttalet där Det tog det hela till en ännu lägre sandlådenivå Eh, och då pratar de ju om i alla fall i den här artikeln att eh, Ja, han gästade, Jimmy Åkesson gästade i, i SVT's morgonsoffa För att prata om boken och programledaren för Godmorgon Sverige Marianne Rundström eh, Inledde intervjun med att fråga hur man uttalar titeln Hon fick inte svaret, hon väntat sig Jag vet inte, jag kan faktiskt inte latin på den nivån, svarar Åkesson Så mm. du har valt en titel faktiskt. Det får jag När vad tror du Tobbe? Eh, nej, definitivt inte um nej, alltså Jag tror att ofta tar media i för mycket Jag tänker framförallt på Den så kallade järnrörsskandalen Och filmen där mm. eh, Visst det var en pinsam film och så vidare Men nästa dag Var det liksom dags att gå vidare Men nej då, eh, då körde Expressen på Ytterligare ett par månader som jag minns det var mm. Varenda dag Och då tror jag faktiskt att många vanliga människor Neutrala människor kände det att Vad är det här egentligen nu är jag inne på femte veckan och läser om den här lilla filmsnutten mm. Vad håller media på med? Så jag tror att det faktiskt kan bli en motreaktion också Även i ett sånt här fall eh, När de gör en så uppenbart Löjlig grej av ingenting mm. ja. Ja, det, det är ändå som för, eller, det förvånar, det förvånar mig faktiskt att, att det, Eller det kanske inte borde förvåna Men däremot kan jag tycka att Jimmy Åkesson Borde sätta det här komma lite Kan jag tycka han borde väl kunna uttala det. Nu, nu är jag givetvis inte dem rätt. Men jag menar med att också borde varit beredd på att det skulle bli så här smutsigt och fånigt. Så, så men borde... sen är det ju, ju extra fånigt just eftersom faktiskt ingen blir ja. i den här lilla historien. Jag tror han får sympati bara. Jag, jag, jag får sympati för det, men det är väl inte så konstigt. Men, men han bara sitter och erkänner ja, ja det får jag väl erkänna. Det är ju nästan det är ju lite... Jag kanske inte ska säga bedårande, men jag menar att erkänna sina misstag. Oj, ja det var ju lite dumt av oh mig. Jo men överhuvudtaget så tycker jag faktiskt att Åkesson alltid ger ett intryck av att svara ärligt och uh, ja, från hjärtat helt enkelt. Så det, det vet man inte ja. hur, hur vinklad man är i den om man säger så Men han känns som en, en ärlig politiker eh, känns... det, det, Ja, det växer inte på träd Så jag mm. tror väl kanske att folk ser just att Ja, men han var ärlig och han försöker inte Sätta sig över vanligt folk Och, och verka bättre än alla andra Som majoriteten av politikerna verkar tro att de är Så att mm. det kanske är positivt i den bemärkelsen Men, men de som är anti-SD, de... Ja visst, de fick väl säga ett skratt kanske Men ja, jag följer mycket olika antirasistiska sidor på olika sätt Och det slår slående hur sällan det kommer någon riktig kritik Om det till exempel när det här var uppe nu Så i kommentarerna är bara så här Åh vilken idiot han är, ja oh, han är så dum, oh, dum i huvudet han är Ja oh, yeah, IQ 0, IQ fiskmås, oh, han är så korkad Bara så här attityd. Inte något, inte någonting vettigt överhuvudtaget Alla är ju med på det här drevet och de är ju lite som, som pirajor, uppfattar man ju. Att de bara hugger liksom. Och det här eviga tjatet, Nu kanske blir lite ifrån ämnet. Men jag är så trött på att läsa hur IQ-befriade och korkade och dumma folk som röstar på SD. Det de de måste ju alla förstå att det har ju inte med det att göra. Det är ju väldigt få som har en politisk åsikt för att man är ointelligent. Man kan ju ha annorlunda åsikter om man säger så. Mm. Men också det här äh, att, att man... Ja, och då, då tänker jag då ta vänstern då. De, de borde väl tycka att det spelar ingen roll vilken IQ man har Eller skulle vara lika mycket värda Men här plötsligt spelar det väldigt stor roll att man ska ha hög, hög utbildning då, Till exempel är ju viktigt mm. För att det är bara lågutbildade som röstar på, på Sverigedemokrater Och det är mycket vita, unga, arga män Som att det här är någon slags klassmänniskor som är mindre värda Varså? Ja, jag brukar uh, hålla tillbaka det här De talar ju gärna om att uh, Sverigedemokraterna är en obehaglig människosyn mm. Men de visar ju verkligen sin egen människosyn när De talar om det här med glesbygden Och outbildade unga män som är bittra Och, mm. och, och då kan jag känna det Ska inte folk på glesbygden Utanför Stockholm alltså, Vilket är vad de menar Få tycka till Ska inte även folk utan högskolutbildning Få tycka till Vad är det för människosyn Ja, verkligen Sen tror jag faktiskt inte att det är folk på glesbygden som är majoriteten av de som röstar på SD Utan det är ju de som har upplevt det själva Min, Det jag upplever av folk som bor, jag har ju varit, varit upp en del i Norrland och sådär Det jag upplever är ju snarare tvärtom Att eftersom de inte har fått uppleva hur det faktiskt är Så är de helt emot SD istället och mycket mm. mer för sossarna då till exempel mm. Ja sen kan man undra vad det är för, <coughs> Vilken utbildning är det man ska ha För att ha rätt att tycka någonting kan jag undra lite. Är det måste man gå någon slags genusvetenskap Eller måste man doktorera på universitet Eller är det, funkar det med folkhögskola Eller vad, vad är det de menar Och plus framförallt tror jag de skjuter sig själva i foten För det finns ju faktiskt många Lågutbildade unga arga män Som kanske inte röstar på SD Men så får de höra hela tiden att ni är ingenting värda Nej men då vänder de sig såklart till det enda partiet Som verkar bry sig om dem Och, och ta dem som människor Och det är just SD Mm. Och är det några som inte borde Eller har rätten Eller det är väldigt dumt egentligen att hålla på och snacka om det här Att ja, men det är bara lågutbildade människor Så är det väl ändå sossarna som inte borde göra det Med tanke på att sossarna vill ju vara Ett arbetarparti mm. Och arbetare generellt sett De sitter inte på någon doktorsexamen mm. Eller något sånt De har gått den hårda vägen eh, som lärlingar Eller någonting och jobbat sig fram Och lärt sig det yrke de kan ja. Så att, ja, men då spottar de ju på en väldigt stor del av deras egen väljarkor. Jag tror inte det kommer så mycket från politikerna just det här med glesbygd och bruksorter, och obildar, utan det är nog från medieliten i Stockholm som mm. överhuvudtaget inte träffar någon, dels utanför Stockholm eller någon som inte är själv är journalist. Mm. Um, så så jag tror att det kommer från media just där uttrycket mest. Mm. Uh, jag är Konrad och Glänsman. Uh, då ska, behöver jag avvika så att uh, ni får fortsätta programmet. Oh.